Då hälsar jag er alla hjärtligt välkomna hit till denna sändning med Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Och det är idag, lördagen den 3 januari 2009 Så det är alltså 2009 års första närradiosändning från Radio SD Och klockan har precis passerat 14 Jag hoppas det nya året har börjat bra för er alla En första repris går ut söndagen den 4 januari år 2009 mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 8 januari mellan klockan 20.30 och 21.30 ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström jag själv heter David Long och med i studion finns eh, studiotekniker Georg och numera allt som oftast också vår internetansvarige David som eh, har hand om vår hemsida radiosd.se där för övrigt om eh, Senaste två årens radioprogram finns utlagda. I dagens program så kommer det bli en del tillbakablickar på det gångna året men också en del framåtblickande framförallt mot det kommande EU-parlamentsvalet som äger rum i juni i år. Men till att börja med så kommer jag in på lite partiinformation. Ni som lyssnar, vissa av er är medlemmar i Sverigedemokraterna, andra är det inte. Ni som är medlemmar, ni ska ha fått Sverigedemokraternas medlemsbulletin i slutet av december månad. Och där finns lite information om våra toppkandidater i det kommande EP-valet, alltså i parlamentet Och framförallt presenteras då Sven-Olof Sellström som blir vårt första namn på valsedeln. Vi redovisar också resultatet från medlemsomröstningen. Valdeltagandet beskrivs som ganska lågt, men... På första plats kommer i alla fall Per-Arne Valberg, medlemmarnas val alltså, han kommer från Småland. Och på andra plats Sven-Olof Sellström. Partistyrelsen valde dock att sätta Sellström på första plats med anledning av att han är vår EU-politiske talesman och har varit mest aktiv att profilera partiet i just EU-politiken det senaste året. Och med den här medlemsbulletinen så följer också en medlemsundersökning och jag hoppas att så många medlemmar som möjligt kan ta sig tid att besvara den. Vi genomförde en medlemsundersökning för precis 10 år sedan, 1999, och det är nu dags att göra en ny sådan undersökning. Och den information som undersökningen väntas ge kan vara värdefull för partiet i det framtida arbetet, framförallt i de kommande valen. Och den här undersökningen är också helt anonym, det vill säga ingen kommer att kunna se hur just du har besvarat frågorna. Och de här frågorna är mycket varierande, till exempel är det om man är man eller kvinna, hur gammal man är, hur länge man har varit medlem i Sverigedemokraterna, hur man röstade innan man röstade på Sverigedemokraterna och hur man har röstat i vissa folkomröstningar och vad man har för olika åsikter i en del olika politiska frågor. Så som sagt, tar gärna tid att besvara frågorna, det är till nytta för partiet. Och tänk också på att besvara samtliga frågor, även det som står på baksidan av alla de här papperna. Och det är inte så fasligt många, det tar nog inte så lång tid att besvara de här. Man gör då så att man kryssar i rätt svar på pappren som man har fått hem. Och så kan man då posta dem till Sverigedemokraterna, box 20085, 10460 Stockholm. Eller så kan man faxa till eh, faxnummer 08 50 00 00 68. Alltså 08 50 00 00 68. Eller så kan man också faktiskt svara via internet. Och då kan ni se lite mer noggrant i den här SD-bulletinen som ni fick hem. Hur man bär sig åt för att svara på enkäten över internet. Och har du några frågor om den här medlemsundersökningen så ring gärna Partikansliet på telefonnummer 50 00 00 50. Något annat som vi tar upp i den här bulletinen det är ju valfonden. Och jag tänkte förtydliga den lite grann. Det är så att det gäller alltså bidrag inkomna under november månad. Det är sammanlagt 196 000 kronor. På ett ställe så står det att det är september som gäller men det är alltså november för hela slanten och 196 000 kronor under november, det är ett fantastiskt bra resultat. Sammanlagt har vi fått in 1 173 000 kronor sedan valet 2006. Och Av november månadsbidrag så är det två stycken som sticker ut särskilt. Det är en som kallar sig Skånetomten som har donerat 100 000 kronor. Och sen kom det in ett bidrag från en som kallar sig Gustav Adolf på drygt 50 000 kronor. Det inkom passande nog den 6 november. I övrigt, lite mer normalstora bidrag ligger kring ja, mellan 100 och 500 kronor kan man säga. Och dessa lite mer mindre ja, normala bidrag så att säga, de kommer sammanlagt upp i 46 000 kronor. Vilket är väldigt bra måste jag säga och jag ska be att få tacka så hjärtligt alla ni, ni som har varit generösa. Det är ju så att Sverigedemokraternas valrörelser betalas med pengar som kommer från dels statliga partistöd som vi får sedan valet 2006 i och med att vi fick över 2,5 i riksdagsvalet. Vi har även en del lokala partistöd i de kommuner och landsting där vi har mandat och så inför valet 2006 tog vi också ett eh, lån från sympatisörer som kommer att vara återbetalt i år och, eh, det lånet tjänade vi nog på med tanke på att valresultatet förbättrades en hel del tack vare det. Och sen så är det också bidrag från just sponsorer, sympatisörer och det är detta vi informerar om i SD-bulletinen. Vår målsättning är att komma upp i en sammanlagd valbudget på 20 miljoner kronor till de allmänna valen 2010. Och Det kan vi lyckas med om det här bidragsflödet håller i sig. Sen vill jag också passa på att påminna om att det är ett nytt år och det innebär nytt medlemskap. Och medlemsavgiften på 300 kronor som gäller per kalenderår sätts in på postgir och konto 5280-7005. Alltså 5280-7005. Ja, Jimmy Åkesson har naturligtvis också konstaterat att. Vi har avverkat ytterligare ett år. Och han har sagt det att 2008 blev inte lika intensivt som det första året efter valet Men det kanske dels beror på att vi har vant oss vid ett högre tempo Och dels på att intresset för oss av naturliga skäl dämpats något i perioden mellan två val Men det är inte allt för gissning att situationen kommer att skruvas upp rejält Så fort helgerna är avverkade, och det är de ju nu och det är dags att värma upp inför årets EU-val. Och han skriver också i sin eh, vecka 52-krönika eh, eh, om, om förra årets årskrönika. Då han framförallt konstaterade tre saker. Att 2007, det var året då Sverigedemokraterna etablerade sig på en nivå strax under 4%-spärren i opinionsundersökningarna. 2007 var också året då Sverigedemokraterna fick sitt mediala genombrott- År 2007 var året då Sverigedemokraterna etablerade sig som den verkliga utmanaren. Det gånga året upplevs som lugnare än föregående men vi har ändå tagit några ordentliga kliv framåt i flera avseenden. 2008 det var det år då vi etablerade oss i kring och rent av över 4%-spärren och det är ett mycket stort och viktigt steg. Och även om det gått upp och ner i de enskilda mätningarna så är det den långsiktiga trenden som är viktig viktiga och den är mycket tydligt stigande. Och det är troligtvis den trenden som har präglat väljarnas bild av partiet under 2008. Vi är ett parti på uppgång och det märks när man åker runt i landet. Överallt genomsyras verksamheten av framgång och optimism. Överallt möter man väljare som äntligen upptäckt oss och som vill se oss i både riksdagen och Europaparlamentet. Överallt bekräftas känslan av att vi är på väg emot någonting stort. Och det är som sagt 2009 nu och tiden går väldigt fort. Vi har under det förra året hunnit fira partiets 20-årsjubileum. Etablera oss över 4%-spärren spelar en viktig roll i regeringsdiskussionerna och tvingats, tvingat regeringen att verklighetsanpassa sin retorik. Dessutom har vi ökat vårt medlemsantal till skillnad från de andra partierna, byggt ut vår organisation och börjat planera inför de utmaningar som stundar från och med våren. Det har varit ett framgångsrikt år, konstaterar alltså Jimmy Åkesson i sin i sitt veckobrev som nu har över 7000 prenumeranter. Och ni kan läsa hela det brevet på sdkuriren.se. Det som jag läste det var ett mycket litet utdrag ur detta. Från detta till någonting helt annat. Björn Söder har skrivit en kommentar också angående Sveriges kommuner och landsting bland annat. Anders Knape, moderat, ordförande i Sveriges kommuner och landsting, skärper nu kritiken mot regeringen när det gäller hot mot politiker. Det rapporterade tidningen Dagens Samhälle, nummer 41 år 2007, 2008. Anders Knape och Sveriges kommuner och landsting konstaterar att ingenting har hänt trots att två år har gått sedan hotutredningen la sina förslag. Anledningen till att Knape nu uttalar sig i en debattartikel är att kristdemokraten Anders Alkevall i Vällinge hoppat av politiken på grund av hot. Det är bra att Anders Knape och SKL reagerar mot de hot som riktas mot politikerna. Man kan dock ställa sig frågan var Anders Knape och SKL har varit när Sverigedemokrat efter Sverigedemokrat tvingats lämna sina uppdrag på grund av hot och våldsattacker. Då har det varit förvånansvärt tyst från både Knape och SKL. Men det är klart, övriga partier ser det väl bara som en seger när Sverigedemokrater tvingas hoppa av politiken. Men när en i riksdagspartiet tvingas hoppa av, då är det annat ljud i skällan. För oss som tror på demokratin är det allvarligt när en politiker, oavsett partitillhörighet, lämnar politiken. Hot eller våld får aldrig accepteras. Ja, jag kommer att komma in på lite parti nytt och en hel del annat om partiet som har nämnts i media, men vi tar en liten paus med melodin av dess Varsågoda. Mm, ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och musiken ni hörde alldeles nyss var oslagbara med Niklas Strömstedt. Jag kommer att komma in lite grann på Politik och politiska åsikter som uttrycks av Sverigedemokrater lokalt i landet nu en kort stund Det är först Högsby kommun, det är en liten kommun på 6000 invånare, väster om Oskarshamn Kommunen har haft svårt att locka näringsliv till orten Och man har istället satsat på flyktingmottagning Nu får man också ta den ekonomiska risken, det innebär att bygga nytt åt Migrationsverket Sverigedemokraterna fick i valet 2006 5,5 och en procent i Högsby vilket gav två mandat i fullmäktige. De två ledamöterna Bert Limegård och Sven-Erik Karlsson är mycket kritiska till kommunens långtgående samarbete med Migrationsverket. På det sista kommunfullmäktige för 2008 genomdrev de andra partierna med centern i spetsen att Högsby kommun ska sälja sitt skogsinnehav, alltså en långsiktig kapitalplacering för att med 27 miljoner kronor finansiera byggandet av nya lokaler som ska hyras ut till Migrationsverket. I växande orter är en ny byggnad ofta en god långsiktig investering för en kommun, men i en kommun som Högsby är det ett allvarligt risktagande med skattebetalarnas pengar. Sverigedemokraterna valde därför att rösta nej för, till det nya bygget. Varför genomdriver då de andra partierna detta beslut? Borde inte Migrationsverket själva stå för den risk som ett nybygge i glesbygd innebär? Förklaringen är att det är större krafter i rörelsen. Migrationsverket kan inte vara kvar i de lokaler man nu har i Högsby. Därför att Länstrafikbolaget i Kalmar län har ställt ett ultimatum. Antingen får man bygga ut sin verksamhet till de intilliggande lokaler Migrationsverket nu använder- eller så flyttar man från Högsby helt. Detta skulle innebära att många jobb går förlorade i Högsby. Migrationsverkets verksamhet har dock bara gett några få jobb på orten. Ja, det är ju naturligtvis tråkigt. Men det är ju just för den här typen av utveckling. Eller mot den här typen av utveckling som vi kandiderar. Och jag skulle tro att... Vi i den här kommunen, Högsby, får ett betydligt starkare väljarstöd i nästa val. I Landskrona så har vår fullmäktige grupp där fått igenom en motion. Det är ju alltså Landskrona vår, vårt starkaste fäste. Vi fick över 22 procent. Men de har gjort allt vad de har kunnat, de övriga partierna, för att hålla oss utanför beslut. Men på årets sista kommunfullmäktigemöte så biföll Sverigedemokraternas motion om avskaffande av flaskvatten i den kommunala verksamheten. Och anledningen av detta är ju att Konsumentföreningen i Stockholm beställt en rapport som heter Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av butylerat vatten i Sverige. Där det framgår att de 247 miljoner liter flaskvatten som dricks i Sverige medför utsläpp på cirka 34 000 ton koldioxid. För Sverigedemokraterna i landskrona är det självklart att kommunen bör göra sitt bästa för miljön. Och eftersom kranvatten dessutom bara kostar en bråkdel så finns det även pengar att spara. Och i det läget så gick det tydligen an att rösta för motionen. Sverigedemokratisk Ungdom höll för övrigt ett torgmöte i Uppsala den 29 december. Det skickades ut ett pressmeddelande på Newsdesk och det var på Vaksala torg i Uppsala med anledning av den kampanj mot svensk fientlighet som Ungdomsförbundet bedriver. Tidigare torgmöten har hållits i Södertälje, Varberg, Kinna, Borås, Landskrona, Malmö och Göteborg. Och talare var som vanligt då förbundsordförande Erik Almqvist. Sen vill jag återigen göra lite mer reklam för SD-kuriren på internet. De inrikesrubriker som finns där nu det är dels en om en ny våldtäkt i Malmö det finns en om muslimsk fiskola i ekonomisk härva Bilar sattes i brand i Tensta och Rinkeby är ytterligare en rubrik och en 30-årig man åtalas för flera brott i Östra Jöinge. Sen handlar det också om den svenska konkurrenskraften som, och hur den har påverkats av den finansiella kris som vi nu befinner oss i. Och när det gäller just finanskris och ekonomi så kommer jag in på det lite senare. Det blir ytterligare en tillbakablick på året kan man säga. De här tillbakablickarna i dagens program kommer lite i vågor. Men nu så tänkte jag gå in på något som skrevs i Dagens Nyheter den 22 december. Det är det första där man då konstaterar att Sverigedemokraterna riskerar att gynnas av uppdelningen mellan de båda blocken. I och med att det nu finns en allians på högersidan och en annan allians på vänstersidan då. Mellan Socialdemokrater, Vänster och Miljöpartiet. Och sen så kallar man då oss... ...för Enfrågeparti, Missnöjesparti. Och den här artikeln avslutas med att... ...den obefintliga politiska substansen till trots... ...har Sverigedemokraterna mer än fördubblat sina röstsiffror... ...från år till år under det senaste decenniet. I riksdagsvalet 98 fick partiet 19 600 röster. 2002 låg stödet på 76 300 röster. Och det senaste valet 162 000 röster. Och det som man då började med är att den politiska substansen till trots Så går vi framåt Det är lite grann vad man ofta slänger ur sig mot vårt parti Att vi är ett missnöjesparti, ett parti och att vi saknar politisk substans Det här är ganska intressant Varför säger proffstyckare ofta så? Varför skriver proffstyckare ofta på det sättet? De kan knappast ha jämfört oss med till exempel Socialdemokraterna eller Moderaterna. För att då skulle de komma fram till att deras politiska substans är inte särskilt mycket större. Går man till exempel in på Socialdemokraternas hemsida på internet och letar sig fram till deras politik. Vår politik så, det, så klickar man där då får man se en halv A4-sida med lite floskeltext. Och sen har de då en sida med partiprogram. Och där är det då 38 av fyra sidor, varav tre stycken med bilder. Alltså övriga 35 sidor med enbart text. Och det är ju bara floskeltext. Det är väldigt allmänt hållna formuleringar. Till exempel sådana här saker som En klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid. Den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt hållbara. Om också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rena vatten... Det är bara den typen av formuleringar Socialdemokraterna visar upp. De har inga konkreta åtgärdsförslag på hur detta ska uppnås överhuvudtaget. Moderaterna gick jag in på också. Samma sak där. Vår politik, då var det en hel A4-sida. Lite mer än Sossarnas med andra ord. Men sen hade de ett handlingsprogram på 31 sidor. Och det var enbart floskler även där. Alla människor har rätt till god god vård i tid när det behövs. Finansieringen av sjukvården ska ske solidariskt via skatten, men driften ska präglas av mångfald. Eh, är det alltså Moderaternas vårdpolitik? Är den konkret? Är det verkligen substans? Eh, Sverigedemokraterna. Eh, vi har en sammanfattning på vår hemsida som är ungefär av samma klass som Sossarnas eller Moderaternas. Och sen har vi då principprogram, idédokument och handlingsprogram Inom ett dussintals olika områden och det är faktiskt färre floskler och mer konkret än både sossarnas och moderaternas. Och jag har även ett handlingsprogram för kommunalpolitik eller rättare sagt generella riktlinjer för kommunpolitik. Och det är mycket konkret, betydligt mer än sossarnas och moderaternas. Så att om Sverigedemokraterna saknar politisk substans så har jag lite dåliga nyheter. Då är det nämligen så att det gäller även Socialdemokraterna och Moderaterna i en högre grad skulle jag vilja säga. Så det blir alltså ingen försämring med Sverigedemokraterna i riksdagen. Så att nästa gång ni läser någonting sånt om att vi skulle sakna politisk substans har då i minne att... Det saknas inte mer än i de andra partierna. Och jag tror att de flesta väljare börjar också upptäcka det. Det är därför Sverigedemokraterna går framåt hela tiden. Och den här typen av underskattning som proffstyckarna ger uttryck för det är också det som är anledningen till att vi i slutänden faktiskt kommer att sopa banan med dem skulle jag vilja säga. Därför att om man underskattar sin motståndare då det är egentligen det största misstag man kan begå. Ja, fler artiklar om Sverigedemokraterna i skonskan.se. Där fanns det en rubrik för några dagar sedan. Det var den 2 januari. Facket drar igång projekt mot rasism. Och där handlar det i och för sig inte direkt om oss. Men lite grann indirekt så utpekas vi som någon slags ond kraft i samhället. De främlingsfientliga tongångarna börjar växa sig starka på arbetsplatserna, har man konstaterat. Och så säger då den här fackpersonen att bromsa de främlingsfientliga inställningarna är viktigt för hela arbetarrörelsen. Och därför måste vi engagera oss i de här frågorna. Bland annat. Och man kan ju ställa sig frågan, hur är det viktigt för hela arbetarrörelsen? Det är ju faktiskt de arbetande svenskarna som tvingas betala för mångkulturen via skattsedeln. Det är alltså arbetarna som förlorar mest på det nuvarande systemet. Så att det är ju inte så konstigt att opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar att Sverigedemokraternas stöd bland just arbetande svenskar ökar mycket kraftigt. Och när det gäller just arbetare så har vi ett starkare stöd än till exempel Vänsterpartiet. Det här är också en sån artikel som kan kommenteras på internet Och en del kommentarer är faktiskt ganska positiva till oss. Det är en som har skrivit så här att det är pinsamt att man ska bli anklagad för att vara rasist. För att man ser hur galen Sveriges invandringspolitik är. En annan som heter Andreas Svensson. Kallas kallar sig skattebetalare och arbetare. Han skriver att denna information från facket tackar jag för. Ska jag kallas rasist på arbetsplatsen för att jag anser det vara galet att illegala utlänningar får gratis sjuk- och tandvård samt mediciner samtidigt som cancersjuka får klara sig utan livsuppehållande hjälp på grund av indragningar inom sjukvården. Då går jag ur facket och tackar för de åren jag har röstat på sossarna. Sverigedemokraterna får min röst 2010. Nu får det vara nog enligt mitt tycke. urs, fy och skäms på er. Skriver alltså Andreas Svensson med tydlig adress då till den gamla fackföreningsrörelsen. Ja, detta om detta. Jag kommer att fortsätta lite om hur vi nämns i media. Och därefter kommer jag att komma in lite grann på vår EU-valplattform inför det kommande EU-parlamentsvalet. Men vi tar en pausmelodi. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det ni hörde alldeles nyss var Ted Gärdestad. Jag ska fånga en ängel. En Sverigedemokrat i Osby vid namn Jan Kornemalm har fått in ett litet genmäle i skånskan.se. Löjligt påhopp på Sverigedemokraterna. Det är så att det har pågått en, en viss debatt på Skånskan just när det gäller Jan Korne-Malm och hans debatter i dels fullmäktige och på den här just tidningens hemsida. Han hade då föreslagit att Osby-eleverna på skolan där ska få besöka både koncentrationsläger som finns kvar sedan andra världskriget och även Stasi-museet för att visa på kommunismens brott mot mänskligheten och det här har han ju då fått väldigt mycket kritik för och han förvånas ju inte av detta och det ska man ju inte göra heller naturligtvis eftersom socialdemokraterna i långa tider har regerat tillsammans med kommunister så att de vill naturligtvis inte att Kommunismens brott mot mänskligheten ska uppmärksammas lika mycket. Han skriver så här då, Jan Malm att Augustsson Hansens retorik är snudd på komisk. Först menade de att Haider var nazist. Det var som alltså anledning av att de angrep då Jan Kornemalm med just, just hänvisa till Haider. Man påstår att Heide var nazist och att han har hyllat nazismen. De menar även att Jimmy Åkesson, Sverigedemokratens partiledare, hyllar en nazist när han i likhet med flera europeiska regeringschefer och höga politiker beklagar Haiders död i sitt veckobrev vecka 42. Med denna logik anser väl också Augustson Hansen att den österrikiske socialdemokratiska kanslern Alfred Gusenbauer, som även höll tal vid Heiders begravning är nazist. Och i så fall är ju naturligtvis också alla svenska sossar nazister eftersom de ingår i samma sosse-international som de österrikiska. Eh, Jan Kornemann avslutar med att eh, som vanligt försöker man på klassiskt sosse-maner för löjliga och smutskasta alla som kritiserar den felaktigt förda massinvandringspolitiken. Men nu är måttet rågat. Svenskarna stödjer inte er politik och har tröttnat på era fasoner. Det kommer visa sig i valet 2010 där Sverigedemokraterna kommer att bjuda er socialdemokrater på bäska droppar. Till dess får ni hålla till godo med Systembolagets dito. sen ska syndaren vakna, skriver alltså Jan Kornemalm, Sverigedemokrat på skonskan.se. Ja, det är ju så att det är EU-parlamentsval i år, i juni när man bestämt den 7 juni äger valet rum. Och Sverigedemokraterna kandiderar då för tredje EU-parlamentsvalet i följd. Och vi har haft ett europapolitiskt program sedan 2004 års val, som i sin tur baserades rätt mycket på programmet vi hade inför 1999 års val. Och det är ett ganska omfattande program, det finns på vår hemsida. Där 10 av fyra sidor långt. Det finns en historisk bakgrund. Och redan där så uttrycker vi också vår, vår positiva inställning till samarbete mellan suveräna nationer. Men vi säger nej till en union. Mellanstatligt samarbete alltså inte överstatligt. Och att det svenska folket fördes bakom ljuset i EU-folkomröstningen konstateras där också. EU-kommissionen agerar i medlemsländernas interna affärer konstateras det där och det är ju på väg att bli mer och mer av den varan. EU-makthavarna, en ny elit skild från de europeiska folken, syftande då på att avståndet mellan folk och politiker ökar ständigt. En annan rubrik är USA är genomkorrumperat, EU blir ännu värre. Ja till Europas mångfald, nej till likriktning. Och välstånd skapas av en välskött ekonomi, inte av en gemensam valuta. Och när EU utvidgas ökar överstatligheten. Eh, arbetslösheten stiger genom EUs bidragspolitik. Och bönderna, nästa, eh, EUs nästa offer var ytterligare en rubrik. Och sen så avslutas då det här programmet med en sammanfattning där det förstås i punktform vad Sverigedemokraterna verkar för. Till exempel då att Sverige ska lämna EU såvida inte en avveckling av de överstatliga funktionerna kan påbörjas. Att Sverige inte ska delta i EMU-samarbetet. Att tillsammans med andra EU-kritiker få EU-parlamentet nedlagt. Att svenskarna ska få ompröva EU-medlemskapet i en folkomröstning. Att de politiska partierna i EU-parlamentet inte ska ta över beslutanderätten från partierna i varje land. Att Sverige ska samarbeta mellanstatligt med andra nationer i Europa och världen kring frågor av gränsöverskridande karaktär. Till exempel säkerhet, miljö och teknisk standard. Att det mellanstatliga samarbetet ska vara övervägt och reducerat. Främst inriktat på global verkan inom FN-organen. Att mellanstatliga beslut aldrig går före svensk grundlag. Med mera, med mera. Det är en ganska lång punktlista där. Och så länge som Sverige är med i EU så ska Sverigedemokraterna verka för att besluten i ministerrådet tas enhälligt. Att beslutskraft inte flyttas från nationalstaterna till EUs organ. Att beslutskraft inte flyttas från ministerrådet till EU-parlamentet. Och att då beslutskraft för tillfället är överstatlig- Verka för sunda beslut som ligger i linje med vår demokratiskt nationalistiska övertygelse. Med generell verkan inom unionen. Att varje medlemsnation försäkras tillsätta en kommissionär. Med mera, med mera. Det är ytterligare en lika lång punktlista kvar där. Och det är alltså det dokument som fortfarande ligger till grund för vår EU-politik. Och vi har haft en presskonferens förra året, alltså 2008- under hösten där vi presenterade vår preliminära EU-valplattform för Sverigedemokraterna. Och då är det så att vi har fortfarande högt upp på dagordningen Sverige ut ur EU. Det är den första punkten som då presenterades på den här presskonferensen. Den andra punkten är att stoppa Lissabonfördraget. Ehm... Lissabonfördraget innebär början till slutet för de europeiska nationernas självständighet och suveränitet och början på ett stormaktsbygge. Lissabonfördraget begränsar demokratin och det nationella självbestämmandet. Vi måste också motverka att fördraget skrivs om en andra gång. Dessa federalistiska ambitioner måste stoppas. Och vi betonar återigen det här med att vi är positiva till samarbete men negativa till unionen i dess nuvarande form. Och försvara svenska modellen, nej till lönedumpning. Svenska jobb till svenskar. Vi Sverigedemokrater vill ge den miljon svenskar som befinner sig utanför ordinarie arbetsmarknad en rejäl chans till ett riktigt jobb. Vi försvarar den svenska modellen och svenska arbetstillfällen. Sen är naturligtvis också en ansvarsfull invandringspolitik kommer in även här. Vi Sverigedemokrater vill att svensk invandrings- och assimilationspolitik ska bestämmas i Sveriges riksdag. Även om i stort sett samtliga övriga EU-länder har en mer restriktiv invandringspolitik än Sverige vill vi inte ge EU-rätten att bestämma över svensk kultur, det svenska folket och den svenska nationens framtid. Den frågan ska avgöras i svenska parlament, i svenska val av det svenska folket. Vi har ju redan sett exempel på hur Danmarks framgångsrika och vägledande invandringspolitik inte respekteras av EUs politiska system. Och sen en annan mycket viktig fråga också, nej till Turkiet i EU. Turkiet är inte ett europeiskt land. Turkiet har allvarliga demokratiska brister och respekten för de mänskliga rättigheterna är mycket liten. Ett turkiskt medlemskap innebär stora ekonomiska uppoffringar för övriga medlemsländer. Turkiet har en ur europeisk synvinkel totalt främmande kulturell och religiös tradition som inte rimmar särskilt väl med de demokratiska värden som Europas samhällen vilar på. Till exempel synen på religionens roll i samhället och respekt för kvinnors rättigheter. Och där skulle jag väl kunna lägga till också att i och med att Turkiet inte är ett europeiskt land turkarna är heller inte ett europeiskt folk med anledning av just den här kulturella och religiösa tradition som kraftigt avviker från det som är traditionellt europeiskt. Vi är också negativa till en EU-armé. Nej till EU-armé alltså, och så en punkt, stärkt gränsskydd. Sveriges gränsskydd är idag i det närmaste obefintligt. Vi anser att Sverige ska verka för att det nationella gränsskyddet återupprättas. Punkt nio på den här listan, behåll den svenska kronan. Det svenska folket har röstat nej tack till införandet av euron som valuta i Sverige. Lissabonfördraget anger euron som valuta inom hela EU. Där har Sverige inget undantag. Vi vill att svenska folkets vilja ska respekteras och den svenska kronan fortsätta vara landets valuta. En egen valuta är viktig för den nationella identiteten, möjligheten att inom landet påverka penningpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Genom en gemensam europeisk valuta tas denna möjlighet ifrån oss. Och slutligen, jakt, fiske, skogsbruk och jordbruk. Svenska förhållanden avseende lagar och regler för jakt och fiske, reglering av rovdjurstammar och övriga bestånd av flora och fauna ska bestämmas inom landets gränser. Dessa regler ska dessutom i så stor utsträckning som möjligt bestämmas regionalt, då dessa frågor i mycket har en regional eller lokal prägel. Fiskekvoter på internationellt vatten bör även fortsättningsvis regleras genom internationella avtal. Nytjandet av naturresurser såsom skog, mineralfyndigheter, vattendrag, lämpade för elkraftsproduktion och jordbruksmark ska regleras inom landet. Euroatomfördraget ska omedelbart om nödvändigt ensidigt sägas upp av Sveriges regering. Svensk allemansrätt måste försvaras och får ej utsättas för hot från EUs lagstiftare. Sverigedemokraterna värnar ett hållbart närproducerande svenskt jordbruk och de fem första punkterna alltså i en kort version Sverige är ut ur EU stoppa Lissabonfördraget samarbete ja union nej försvara den svenska modellen nej till lönedumpning och en ansvarsfull invandringspolitik det är alltså de toppfokusområden vi har inför det kommande EU-parlamentsvalet och det är också väldigt viktigt att alla våra sympatisörer och väljare ser till att masa sig iväg till Vallokalerna den 7 juni för att just våra väljare har haft en tendens att stanna hemma på valdagarna och det är just i EU-parlamentsvalrörelsen väldigt viktigt att vi nu lyckas mobilisera så många som möjligt naturligtvis. Vi tar återigen en liten musikpaus och återkommer sen med lite ekonomi. Varsågoda! Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde alldeles nyss var ABBA som sjöng I do, I do, I do. Ja, jag tänkte komma in lite grann på återigen lite tillbakablickar när det gäller just vår ekonomiska politik och vi, vi uttrycker ju åsikter naturligtvis om allt som händer på det ekonomiska området, i alla fall allt som är värt att nämna. Det utförsäljningar av statliga bolag var ju något som vi kommenterade ganska flitigt tidigare när regeringen höll på att sälja ut bolag. Men de har ju lagt det där lite grann på is nu med anledning av den stora finansiella kris som världen befinner sig i. Men jag tog fram en artikel från den 1 april som jag själv skrev där jag konstaterar att regeringens försäljning av det svenska spritdryckesföretaget sprit offentliggjordes den 31 mars. Och att köpa det var ju den franska spritjätten Pernod Ricard och köpesumman blev 55 miljarder kronor. Det var ju bara att konstatera att prislappen är väl inte att klaga på 55 miljarder kronor. Det var en, en hög prislapp i relation till vilken vinst företaget gjorde. Och med tanke på också att det Vallenberg kontrollerade Investor i som också fanns med i budstriden tvingades vika sig. De hade ju ganska mycket pengar just vid det tillfället med anledning av att de just hade sålt skania. Men att de förlorade budstriden med så pass stor marginal dessutom är ytterligare en indikation på att priset blev högt. Sen så tyckte jag också en liten oro för svenska arbetstillfällen. Det finns ju alltid en risk för att när utlänningar tar över svenska bolag så kan arbetstillfällen flytta utomlands. Det har jag dock inte sett eller hört så mycket av än så länge i alla fall. Men eh, finansminister Mats Odell kommenterade i alla fall saken så att köparen Pernod Ricard har löst finansieringen på ett imponerande sätt. Inte minst mot bakgrund av ett i övrigt skakigt kreditklimat i världen. Eh, så att det var alltså väldigt skakigt redan då, i början på april. Och med den insikten konstaterade jag i den här artikeln då att eh, do, dagens marknadsläge gör att vi förhoppas att regeringen tar hänsyn till detta i den fortsatta utförsäljningsprocessen som pågår. Med tanke på den börsnedgång och den kreditoro som drabbat marknaderna så måste tidpunkten för fortsatta utförsäljningar betraktas som usel. Och det var det ju också, man får ju säga faktiskt att till regeringens fördel att utförsäljningen av vinosprit måste ju ha varit väldigt väl tajmad. Det kan knappast ha gått att få ut ett så högt pris bara några månader senare. Jag konstaterar också att regeringen har en mycket bra chans att klara resten av mandatperioden med heden någorlunda i behåll när det gäller just försäljningen av statliga bolag eftersom både OMX och Vinosprit såddes till höga priser och att man ändå nådde fram till hälften av den ursprungliga målsättningen av utförsäljningar under den här mandatperioden. Sedan efter den här vin- och så har man också hunnit sälja Vasakronan men det har ju då sådts till statliga AP-fonder så att det har ju inte tagits över av utlandet i alla fall. Men det var i alla fall en sådan tillbakablick på just det där och det är naturligtvis glädjande att regeringen som sagt har avbrutit utförsäljningarna sedan dess. Någonting annat som jag la märke till från den 5 mars i år så läste jag en artikel i Dagens Industri om att analytiker på marknaden, alltså aktieanalytiker, tyckte att bolagen var redan då väldigt lågt värderade. Och anledningen till att jag kommer ihåg det här var därför att eh, intervjuad i Dagens Industri var en viss Rickard Askighet som är makroekonom på mäklarhuset Glittnir- och just den här mannen jobbade faktiskt på samma företag som jag själv i några månaders tid när jag själv var verksam inom finansbranschen. Och han sa i alla fall i den här artikeln i Dagens Industri att han anser att dörrsen för närvarande är extremt lågt värderad. Den 5 mars alltså. Han säger så här, frågan är om vi analytiker fullständigt missuppfattat någonting eller är det marknaden som prissätter felaktigt? Börsens värdering är nu, alltså 5 mars 2008, på samma nivå som åren 91 92 Då Sverige var i en mycket allvarlig ekonomisk kris. Då hade vi ett genomsnittligt PE-tal, alltså pris i förhållande till genererade vinster. Som var lite lägre än idag och en direktavkastning som var lite högre. Men då hade vi också räntor som låg runt 10%. Så i relation till räntan ligger det extremt mycket lägre idag. Och ska vi då jämföra... Den här tiden då 5 mars 2008 med dagens läge 3 januari 2009 så har alltså räntesatsen ytterligare halverats från 4% till nuvarande 2% ungefär. Marknadsräntor alltså på statsobligationer och sen har börsen dessutom sjunkit med ytterligare 30%. Så att om det var extremt lågt värderat den, 3... den 5 mars 2008 då ja hur billigt är det då inte idag kan man fråga sig. Men man konstaterade också att villigheten att ta risker på marknaden var väldigt liten den 5 mars. Ett riskaptitindex har man tydligen räknat ut som var på de lägsta nivåerna sedan 2003. Man konstaterar redan vid den här tiden, 5 mars, att problemkrediter skulle kunna skapa ännu större förluster. Och då får vi i så fall se en andra säljvåg. Det var det enda hotet man kunde föreställa sig i mars månad. Och det var också det som visade sig slå in. Dessvärre får man väl säga. Ja, detta om detta. Vi börjar också närma oss slutet på den här sändningen. Så att jag vill passa på att påminna ytterligare en gång om att det är ett nytt år 2009. Och det innebär att det är en ny medlemsavgift som ska betalas in. För att ni ska kunna fortsätta vara medlemmar och få våra medlemsutskick och bli inbjudna till våra årsmöten. Och vi är naturligtvis väldigt glada för alla som väljer att bli medlemmar i Sverigedemokraterna. Ni kan sätta in medlemsavgiften som är på 300 kronor för ett kalenderår på plusgironummer 5280-7005. Alltså 5280-7005 Och ni som vill komma i kontakt med partiet Får gärna ringa till kansliet På 08 50, 00 00 50 Eller om ni vill komma i kontakt med Stockholmsdistriktet på 08 22 44 77 Besök gärna också våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se Och gärna Radio SDs hemsida också www.radiosd.se vi avslutar som vanligt med lite musik. Det blir Magnus Uggla och känsliga öron varnas för en del av texten är faktiskt lite rasistisk. Nästa vecka är det Arnold Boström som talar. Ha det så bra till dess. Hej då!